Пепі влаштовує прощальний бенкет Коли другого ранку Томі й Аніка зайшли кухонними дверима до вілли Хованка По всьому будинку лунало гучне хропіння Капітан Довга Панчоха ще спав але Пеппі вже стояла посеред кухні і робила ранкову гімнастику Ну от, тепер моє майбутнє забезпечене, сказала вона Я стану негритянською королівною і півроку плаватиму на стрибусі по всіх морях світу Тато вважає, що коли він півроку добре королюватиме в негрів То другі півроку вони зможуть обійтися без короля Адже старому морському вовкові треба час від часу відчувати під ногами палубу Та й про моє виховання він теж мусить подумати Яка ж з мене вийде морська розбійниця, якщо я весь час житиму в палаці? Тато каже, що так можна зовсім зманіжитися Ти вже ніколи не повернешся сюди? Глухим голосом запитав Томі як піду на пенсію Відповіла Пеппі Як матиму десь 50 чи 60 років От тоді вже ми награємося до схочу Ні Томі, ні Аніку ця обіцянка не втішила Подумати тільки, негритянська королівна Замріяно вела далі Пеппі Не кожній дитині випадає таке щастя «О, яка я буду гарна! Носитиму золоті кільця у вухах і одне більше в носі!» «А що ти ще носитимеш?» – запитала Аніка. «Більше нічогісінько!» – відповіла Пеппі. «Але я матиму власного негра, який щоранку чорнитиме мене ваксою, щоб я була така чорна, як інші химеряни!» Треба тільки виставляти себе увечері за двері, як виставляють черевики Томі й Аніка спробували уявити собі, який Пеппі матиме вигляд Ти вважаєш, що чорний колір личитиме до твоїх рудих кіс? Несміливо запитала Аніка Побачимо, відповіла Пеппі Та й хіба довго пофарбувати їх у зелений колір? Вона задумливо зітхнула Королівна папілота Яке життя Який блиск Як я танцюватиму Королівна папілота танцює при світлі табірного багаття Під грім барабанів Уявляєте, як зеленчатиме у мене кільце в носі А коли... Коли ти відпливеш? – запитав Томі Голос у нього трохи захрип Стрибуха здіймається з якоря завтра – відповіла Пепі Усі троє надовго замовкли Раптом їм чомусь не стало про що говорити Та скоро до Пепі знов вернувся добрий гумор І вона сказала Але сьогодні я влаштовую у віллі прощальний бенкет «Прощальний бенкет! Більше я вам нічого не скажу! Всіх, хто хоче попрощатися зі мною, ласкаво просимо!» Звістка про бенкет миттю поширилася серед дітей маленького містечка «Пепі Довга Панчоха виїздить з містечка і влаштовує прощальний бенкет у віллі Хованка! Хто хоче піти на бенкет?» Багато дітей захотіло піти на прощальний бенкет, а саме 34. Томій аніці мама дозволила бути у пепі, скільки вони самі захочуть, бо вона розуміла, що такого дня треба вдовольняти всі забаганки дітей і прощати їм усі їхні примхи. Томій Аніка ніколи не забудуть прощального бенкету в пеппі. Вечір був диво теплий і гарний, такий, що про нього кажуть, звичайно, який чудовий літній вечір. У присмирку духм'яніли і яскріли троянди в садку Пепі, таємниче шуміли старі дерева. Все було б таке гарне, якби не... Том і Аніка навіть не наважувалися додумати свою думку до кінця. Діти, йдучи в гості, взяли з собою глиняні свистки і тепер, крокуючи садком, весело свистіли. На чолі колони виступали Томій Аніка. Не встигли вони наблизитися до веранди, як відчинилися двері, і на порозі з'явилася Пеппі. Очі її на веснянкуватому веселому личку радісно сяяли. «Прошу до моєї скромної господи!» – гостинно мовила вона. Аніка не зводила з Пеппі очей. Вона хотіла назавжди запам'ятати її обличчя. Ніколи не забуде вона, як Пеппі того вечора стояла на порозі вілли, не забуде її рудих кісок, усміхненого лиця в ластовині і чорних великих черевиків. Звіддалік долинав приглушений грім барабана. То капітан Довга Панчоха сидів у кухні, тримаючи між коліньми негритянський барабан, і гупав у нього. Він був одягнений, як і годиться, негритянському королю. Пепі навмисне попросила його, щоб він так одягся, бо знала, що дітям буде цікаво подивитися на справжнього негритянського короля. І справді, діти відразу поквапилися до кухні і з усіх боків обступили короля Єфраїма. Добре, що не прийшло більше дітей, бо тоді всі не вмістилися б у кухні, подумала Аніка Та тієї миті із садка почулися звуки гармонії і в дверях з'явилася вся команда стрибухи на чолі з Фрідольфом Це він і грав на гармонії В день Пеппі ходила на корабель до своїх друзів і запросила їх на прощальний бенкет Тепер, побачивши їх, вона кинулася до Фрідольфа і так щиро обняла його, що в нього аж обличчя посиніло. Тоді вона відпустила його і вигукнула. Музики! Музики! Фрідольф заграв на гармонії. Король Єфраїм загупав у барабан, а всі діти засвистіли в глиняні свистки. Ящик з дровами був накритий скатертиною. А на ньому довгими рядами вишикувалися пляшки з лимонадом Кухонний стіл був весь заставлений тортами А на плиті стояла величезна сковорода з ковбасками Король Єфраїм перший поклав собі на тарілку вісім ковбасок Гості наслідували його приклад І скоро в кухні стало чути тільки такі звуки, які завжди бувають, коли їдять ковбасу Потім перейшли до торта й лимонаду. Кожен брав собі, скільки сам хотів. У кухні було трохи тісно, тому гості розійшлися хто на веранду, хто в садок, тільки то тут, то там білів у темряві крем на тарілочках. Коли всі наїлися до скочу, Томі запропонував у щось погратися, щоб повтрушувалося в животі ковбаский торт. Наприклад, у гру «Роби як Джон». Пепі не знала, що це за гра, але Томі пояснив, що хтось має бути Джоном, а решта всі повинні робити те саме, що й він. Чудово, мовила Пепі. Гарна гра, надто як я буду Джоном. Вона почала з того, що вилізла на дах пральні. Спершу треба було вибратися на огорожу, а вже з неї на дах. Пепі, Томій, Аніка опинилися там швидко, бо вже не раз долали цей шлях. Проте іншим дітям завдання здалося не таким простим. Матросам з корабля, що вміють лазити по щоглах, забратися на дах теж було за іграшки. А от огрядний капітан Довга Панчоха на силу дав собі раду. Та ще й його ликова спідничка за все чіплялася. Він довго відсапувався, коли врешті опинився на даху Пропала моя спідничка, похмуро мовив він З даху Пепі стрибнула просто на землю Менші діти не зважувалися зробити те саме Але Фрідольф їм допоміг Поздіймав тих, хто боявся стрибати Далі Пепі шість разів перевернулася на траві Всі зробили те саме А капітан довго Панчоха сказав Нехай хтось підштовхне мене ззаду, а то я ні за що сам не перевернуся Пепі взялася допомагати батькові І так ревно, що коли раз підштовхнула його, він уже не міг спинитися І покотився клубком по траві, перекинувшись 14 разів замість 6 Потім Пепі помчала до будинку Перестрибнула східці на веранду, далі вилізла на двір крізь вікно і побралася драбиною, прихиленою до стіни, на дах вілли Там вона пройшла по гребені, досягла димаря, вилізла на нього, стала на одній нозі і закукурікала тоді стрім голов кинулася до дерева, що росло біля причілка, сунулася по його стовбурі на землю, помчала до дровітні, схопила сокиру, відбила нею одну дошку в сіні, пролізла тією діркою на двір, скочила на огорожу, пройшла нею метрів з п'ятдесят, на силу втримуючи рівновагу, далі вилізла на дуба і сіла відпочити на самісінькому вершечку. На дорозі перед віллою зібралося багато цікавих. Потім вони всім розповідали, що бачили негретянського короля, який стояв на одній нозі на димарі, і голосно кукурікав. Але ніхто їм не вірив. Коли капітан Довга Панчоха пролазив крізь дірку в дровітні, сталося те, що й мало статися Він застряг між дошками і не міг ні пролізти, ні вернутися назад Тому гра припинилася і всі діти зібралися біля дровітні, щоб поглянути, як Фрідольф пилкою розширює дірку «Нічого не скажеш! Весела гра!» – вдоволено мовив капітан, коли нарешті вибрався з дірки «А тепер що ми робитимемо?» «Раніше ви, капітане, любили мірятися силою з Пеппі», – сказав Фрідольф «Нам завжди було так цікаво дивитися на ваше змагання!» «Непогана думка!» – мовив капітан Довга Панчоха Горе тільки, що моя дочка стала дужча за мене Томмі стояв біля самої Пеппі Коли ми гралися, Пеппі, я боявся, що ти залізеш до нашого сховку в дуплі, шепнув він їй А я не хочу, щоб ще хтось знав про нього, навіть якщо я ніколи більше туди не залізу Ні, що ти, це тільки наш сховок, мовила Пеппі Батько Пеппі взяв залізний лом і зігнув його навпіл, ніби він був зроблений з воску Пеппі взяла другий лом і зігнула його так само Такими штуками я гралася, тато, коли ще лежала в колисці, сказала вона Просто, щоб якось згаяти час Тоді капітан Довга Панчоха зняв і завісив кухонні двері і поклав на землю Фрідольф і ще семеро матросів стали на двері, а капітан підняв їх угору і десять разів проніс навколо галявини. Тим часом зовсім смертло, і Пепі запалила смолоскипи. Все навкруги заляло химерне тремтливе світло. Ано ну тепер я», – мовила Пепі батькові, коли він опустив двері з матросами додолу. Вона завела на двері коня, верхи на нього посадовила Фрідольфа і ще трьох матросів, а кожному матросові дала на руки по двоє дітей. Фрідольф тримав томій Аніку. Потім Пепі підняла двері вгору і пронесла навколо Галявини 25 разів. То було незвичайне видовище, та ще й увечері, при світлі смолоскипів. Справді, доню, ти душча, сказав капітан Після змагання всі посідали на траві Фрідольф заграв на гармонії, а матроси заспівали своїх найкращих пісень Діти заходилися танцювати під музику А найзавзятіше стрибала Пеппі, схопивши в руки два смолоскипи Бенкет закінчився феєрверком, Пепі стріляла з ракетниці, і небо осявали хвостаті ракети і круглі сонця Аніка сиділа на веранді і дивилася на ту вогняну гру Яке все було чудесне, яке миле Троянд вона не бачила в темряві, але відчувала їхній запах як було б на навдивови гарно, коли б... Коли б... Аніці здалося, ніби чиясь крижана рука Стиснула її за серце. Як вона витримає завтрашній день, А до кінця канікул, і взагалі весь час. Адже у віллі Хованка не буде вже Пепі, Не буде пана Нільсона, на веранді не стоятиме кінь. Вони вже не їздитимуть з пепі верхи, не вирушатимуть на прогулянки, не сидітимуть разом вечорами в затишній кухні Вілихованка. Не буде в них дерева, в якому ростуть пляшки з лимонадом. Тобто дерево, звичайно, буде. Проте Аніка була майже певна, що лимонад у ньому перестане рости коли Пеппі виїде. Що вони з Томі робитимуть завтра? Мабуть, гратимуть у крокет. І Аніка тяжко зітхнула. Бенкет закінчився. Діти з містечка подякували господині і попрощалися з нею. Капітан Довга Панчоха також подався зі своїми матросами на шхуну. Він вважав, що й Пепі повинна йти з ним Але вона сказала, що хоче переночувати останню ніч у своїй віллі Не забудь тільки, що ми знімаємося з якоря вранці о десятій годині Гукнув капітан уже з надвору І ось Пепі Томі й Аніка лишилися самі. Вони сиділи в темряві на східцях веранди і довго мовчали. «Ви, звичайно, можете приходити сюди гратися?» Нарешті озвалася Пеппі. «Ключ висітиме на цвяшку біля одвірка. Можете брати все, що є в шухлядах?» І я поставлю в дуплі драбину, щоб ви могли самі ховатися там. Хоч, мабуть, у дубі не ростиме більше пляшок з лимонадом. На них саме не врожай».